Генетика. Генетика – наука про закони передавання спадкових ознак живими організмами від одного покоління до наступного. Діти, як правило, схожі на своїх батьків. Ще в давні часи люди помітили, що потомство повторює риси батьків і почали відбирати для розведення рослини і тварини з бажаними якостями, наприклад, найбільш удійних корів. У результаті селекції було виведено породи, які дають набагато більше молока, ніж їх предки. Закони спадковості У середині 19 століття австрійський монах Грегор Мендель, займаючись схрещуванням різних сортів гороху, відкрив основні закони у ознак. Він виявив, що деякі батьківські ознаки, наприклад, висота і колір рослин – у наступного покоління проявляється неоднаково. Ознаки одного з батьків проявляються сильніше. Вся річ у генах. Тепер нам відомо, що спадкові ознаки гороху залежать від генів. Гени – своєрідні інструкції, які визначають зовнішній вигляд і функції кожної живої клітини і будь-якого організму. Вони об'єднані в спіральну, закручену штопором молекулу, під назвою ДНК – дезоксі-рибонуклеїнова кислота, побачити яку можна тільки в електронний мікроскоп. Як передаються гени? При розмноженні живих організмів батьки передають копію половини своїх генів нащадку. Статева клітина – сперматозоїд чи яйцеклітина – одержує власну комбінацію генів, завдяки чому кожен нащадок абсолютно унікальний. Генна інженерія Сьогодні вчені уміють впливати на властивості тварин і рослин методами генної інженерії. Для одержання потрібної ознаки ген видобувають з ДНК за допомогою особливих речовин – ензимів, а потім вводять в організм носія. Іллюстрації Мовою хімічних сполук ДНК складається з тисяч хімічних частинок – які називаються азотистими основами, вбудованими в ланцюг подібно до намистин у разку наместа, де НК утворюється комбінацією чотирьох таких основ – аденіну, теміну, гуаніну та цитозину. Поєднання основ утворює генетичний код клітини. Як вбудовані в певному порядку літери утворюють слова і фрази. Гени містяться в ядрі кожної живої клітини. У процесі розмноження ДНК розщеплюється і код копіюється. С – цитазин, який завжди з'єднується з гуаніном. Т – темін, Г – гуанін, А – аденін, який завжди з'єднується з теміном. Ген складається з трьох пар основ – Молекула ДНК нагадує закручену драбинку. Цю форму називають подвійною спіраллю. ДНК закручена навколо білкової серцевини. Нитки ДНК згорнуті у хромосоми. У людській клітині 23 пари хромосом. Схрещуючи сорти гороху, Грегор Мендель 1822-84 вивчав як передаються їхні властивості потомству? Нобелівські лауреати американець Джеймс Уотсон та англієць Френсіс Крік у 1953 році відкрили структуру ДНК.